Hej Lisa, hur är det? Hej Stefan, tack. Det är bra. Och du? Bara bra. Ska du fika nu? Ja, jag har lunch. Då kan vi fika tillsammans. Gärna. Vad ska du ta? Jag vill ha en kanelbulle. Nej, jag tar en chokladkaka. Jag tar en bit prinsesstårta. Vill ni ha något att dricka? En kaffe, tack. Jag tar också en kaffe. Varsågod, det blir 67 kronor. Tack och 76 kronor. Tack så mycket. Tack.